Фредерік Пол. Брама. Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 9. Не знаю, чому я постійно повертаюся до Зігфрида фон психіатра. Санси проводяться ввечері в середу. Зігфріт не любить, коли я випиваю чи приймаю щось перед сансом, тому через нього цілісінький день пропадає. Я марную дуже багато грошей. Ви навіть не уявляєте, скільки я витрачаю грошей на своє існування. Мої апартаменти на Вашингтон-сквер обходяться мені 18 тисяч доларів на місяць, а податок на проживання під великою бульбашкою становить іще три тисячі. Жити у брамі було дешевше. Мені приходять дуже великі рахунки за хутро, вино, жіночу білизну, коштовності, квіти. Зіквірт вважає, що я намагаюся купити кохання. Згоден. І що тут такого? Я можу собі це дозволити. Це, якщо не брати до уваги, вартість повної медицини. Втім, сеанси із Зікфрідом безкоштовні. Повна медицина включає будь-яку психотерапію. Приблизно за цю таки ціну я міг би взяти участь у груповому сексі або зробити масаж внутрішніх органів. Я іноді кипкую із Зікфріда через це. Навіть зваживши на те, що ти просто відро з ржавими гайками, говорю я, з тебе обмаль користі. Одначе це на мене влаштовує. Коли запитуєш про те, скільки я коштую, ти відчуваєш себе більш цінним? Контератакує робот. Я б не сказав. Тож чому ти постійно нагадуєш мені про те, що я машина? Або що я нічого не вартий? Чи про те, що я не можу вийти за рамки своєї програми? Бо ти просто бісиш мене, Зігфриде. Я знаю, що він цього не зрозуміє, тому пояснюю. Ти зіпсував мій ранок. Моя подруга Соня Лаврова ночувала в мене. Вона гаряча штучка. Я трішки розповідаю Зікфріду про Соню, описуючи, як вона йде від мене в обтяжних брюках, як її довге золотисте волосся з темними пасмами звисає до пояса. «Звучить непогано», – коментує Зікфрід. «Можу побитися про це навзаклад. Ставка – твої гайки. Єдина проблема – вона дуже довго прокидається. Поки вона знову розігрілася, мені довелося залишити свій літній котедж біля моря пан і їхати сюди». Я її не кохаю, але хочу, щоб Зікфрід думав, що кохаю. Тому відповідаю. Ні. Думаю, це чесна відповідь робе. Схвально говорить робот і додає вже незадоволеним тоном. Саме тому ти на мене злишся. Не знаю. Напевне, просто кепський настрій. Як гадаєш, чому? Зікфрід терпляче чекає, тому за кілька секунд я відповідаю. Ну, вчора я продувся в рулетку. Більш, аніж можеш собі дозволити? Чорт забирай, ні. Та однаково цитратує. Є інші причини. Незабаром похолодає. Мій котедж біля моря Тапан розташований поза бульбашкою, тому там не посидиш із соною за пізнім сніданком на терасі. Але я не хочу ділитися цим із Зікфрідом, бо він скаже щось суто раціональне на кшталт «Чому тоді не обідати всередині?». До того ж доведеться розповідати йому, як я у дитинстві мріяв про те, що в мене буде котедж біля моря Тапан, де я насолоджуватимуся пізнім сніданком, на терасі і милуватимуся краєвидом. Гудзонська загата була побудована, коли мені виповнилося 12. Тоді я часто мріяв про те, що колись стану успішним і житиму як багатій. Байдуже, він вже чув це. Зіхврід кашляє. Дякую, робе, каже він, нагадуючи мені, що час вичерпано. Ми побачимося наступного тижня. Ну, як завжди, відповідаю я, усміхаючись. Як швидко летить час. Узагалі я хотів сьогодні піти трохи раніше. Невже? В мене ще одне побачення із соною, пояснюю я. Вона знову ночуватиме в моєму літньому котеджі. Якщо чесно, її терапія мені подобається більша, ніж твоя. Це все, що ти цінуєш взаєми на хробі? – запитує робот. Тобто секс? У цьому випадку ні. Але я не хочу розкривати йому всіх подробиць, чому зустрічаюся із соною. Тому відповідаю. Вона відрізняється від моїх інших дівчат з По-перше, вона така сама привілейована, як і я. У неї до біса гарна робота. Разюча жінка. Насправді це не так. Точніше, мені наплювати. У Соні є одна найбільш приголомшлива риса. Найкращий зад, який Господь коли-небудь міг сотворити. А її в біса гарна робота полягає у здійсненні інформаційного менеджмента. Вона навчалася в Академогірському університеті і була науковим співробітником Інституту штучного інтелекту імені Макса Планка. Зараз Соня... Навчає магістрів у Нью-Йоркському університеті на факультеті штучного інтелекту. Вона знає про Зікфріда більше, аніж він сам про себе, і це відкриває мені цікаві можливості. Розділ десятий Десь на п'ятий день перебування у брамі я рано прокинувся і вирішив трішки розвіятись. Я поснідав у ресторані Гічі Таун Армс в оточенні туристів, гравців із червоними очима, які прийшли з казино валу, і космонавтів із рейсів у відпустці. Сніданок і його ціна були розкішними. Він коштував стільки через візит туристів. Усі зіркали на мене. Я знав, що вони обговорюють мене, зокрема чоловік африканського походження, літнього віку, але з обличчям без єдиної зморшки, десь із Дагомеєї чигани, та його надзвичайно молода і розкішна дружина, яка мала безліч прикрас. Гадаю, вони вважали мене за відважного героя. Щоправда, в мене не було жодного браслета, але дехто з ветеранів їх теж не носив. Я був на сьомому небі від щастя і навіть думав, чи не замовити мені справжню яєчню з беконом. Але моєї ейфорії на це виявилося недосить, тому я вдовольнився помаранчевим соком, на диво, він був справжнім, булочкою і кількома філіжанками чорної данської кави. Бракувало хіба що гарненької дівчини на підлокітнику крісла. У залі сиділи дві вродливі жіночки, які, скоріше за все, були членами екіпажу китайського крейсера. Судячи з їхнього погляду, вони були не проти поспілкуватись у радіочаті, але я вирішив залишити їх на потім, оплатив рахунок, який прикро мене вразив, і пішов на заняття. Оголошення. Страви для гурманів на замовлення. Сичуань, Каліфорнія, Гуанчжоу. Делікатесні закуски для вечірок. Звертатися до сім'ї вонгів. Телефон 83-242. До уваги у всіх ветеранів-володарів деяких браслетів. Зробіть кар'єру лекторів по п'єзовізору. Реєструйтеся для участі в курсах з ораторського мистецтва «Створення голограм зв'язків із громадськістю». Випускники з підтвердженими сертифікатами заробляють 3000 доларів на тиждень. Телефон 86521. Ласкаво просимо до брами. Налагоджуйте зв'язки за допомогою нашого унікального сервісу. 200 МН уподобань в анкеті. Знайомство за 50 доларів. Телефон 88963. Я зустрів форендів. Чоловік, якого, здається, звали Сес, схопив шахтовий трос і почекав мене, щоб гречно побажати мені доброго ранку. Щось ми мене бачили вас за сніданком", зазначила його дружина. Я розповів їм, де був. І помітив заздрість на обличчі Олоїс, молодшої доньки. Мати теж спостерігала цей вираз і погладила її. Серденько, не переймайся. Ми неодмінно там пообідаємо перед поверненням на Венеру. І додала, звернувшись до мене. Зараз доводиться рахувати кожну копійку, але коли нам пощастить, маємо дуже великі плани на наші прибутки. Як і всі ми, погодився я. Про те, що здивне крутилося в моїх думках. Ви дійсно бажаєте повернутися на Венеру? А вже ж, підтвердила вся родина тунельних щурів. Здавалося, їх здивувало моє питання. Їхня реакція, своєю чергою, здивувала мене. Я не розумів, як можна сумувати за розтопленими смердючими нетрями. Скорше за все, Сес Форен прочитав мої думки. Члени їхньої сім'ї були говіркими, але спостережливими. Він усміхнувся і пояснив. «Ха як крути, а це наш дім. Брама теж у певному сенсі. Дивовижно. Насправді ми родичі Сильвестра Маклена, відкривача брами. Чули про нього?» «Звісно, чув. Він наш далекий кузен. Знаєте, як було діло?» Я зібрався, був його переконати, що знаю. Проте, без сумніву, форенди пишалися своїм кузеном. У цьому немає нічого поганого. Тому мені довелося вислухати трішки змінену версію сімейної легенди. Сильвестер досліджував один із тунелів на південному полюсі і надибав корабель. Витяг його на поверхню. Як ви вже зрозуміли, Сильвестер заліз усередину, натиснув на кнопку запуску і полетів до запрограмованого пункту призначення, тобто сюди. «Хіба корпорація не виплачує вам відсотки за оренду брами?» – запитав я. «Якщо вони готові платити за відкриття, то браму можна вважати найціннішим відкриттям?» «Нам точно ні», – невесело відповіла Луїза Форент. Либонь гроші були дошкульною темою для родини. Звичайно, Сільвестр не ставив за мету знайти браму. Інструктори розповідають, що кораблі оснащено функцією автоматичного повернення. Хоч куди ви полетіли, треба лише натиснути кнопку запуску, і ви повернетеся сюди. Та Сильвестрові це не допомогло, тому що він і так був тут. Він завершив навколосвітню подорож, яка тривала бозна скільки. Сильвестр був кмітливим і розумним. Таким має бути справжній дослідник. Сес перехопив ініціативу. Тому він не запанікував. Окрім того, перш ніж до брами прибули дослідники, у Сильвестра закінчилися всі ресурси для підтримки життя. Він міг прожити трохи довше. Він міг використовувати рідкий кисень і водень, у посадкових модулях, щоб дістати повітря й воду. Не розумію, чому він цього не зробив. Приступні рейси 30107, п'ятимісний корабель, Три місця, для кандидатів, що розмовляють англійською. Звертатися до тері Якамури телефон 83675, або Джея Пардука, телефон 83004. 30108, Тримісний корабель, броня. Одне місце для кандидатів, що розмовляють англійською або французькою. Преміальний рейс. Делоріан Сагрю. П'єзофон 8 8 Одномісний корабель. Дослідницький рейс. Високий рівень безпеки. Звертатися до командира польоту. 3010. Одномісний корабель. Броня. Преміальний рейс. Звертатися до командира польоту. 3011. Тримісний корабель. І відкритий запис. Звертатися до командира рейсу. 30 Тримісний корабель. Можлива коротка подорож. Відкритий запис. Мінімум гарантій. Звертатися до командира польоту. 30 Одномісний корабель. Чотири місця до брами 2. Перевезення в надійному п'ятимісному кораблі. Звертатися до тікі «Трамбл». Телефон 87869. 869 Тому що він однаково помер без голоду, не здавалася Луїза, захищаючи свого родича. Напевно, Втім, коли знайшли його тіло з перерізаним горлом, він тримав свої записи. Форенди – славні люди, але я все це вже чув. До того ж, через них можу запіснитися на заняття. Звичайно, на цьому етапі курси були не такі захопливі. Наприклад, базовий курс розвішування гамаків і поглиблений курс змивання в туалеті. Читач, напевно, здивується, як сталося, що нас не навчили керувати кораблями. А все дуже просто. Як твердили форенди і інші, кораблі – мали автоматичне управління. Навіть керування посадковими модулями не викликало труднощів, хоча слід було набити руку, щоб розібратися з управлінням. Щоб керувати посадковим модулем, треба було лише узгодити тривимірну голограму поточних координат у космосі з пунктом призначення і перетягнути почок світла в точку пункту призначення. Після цього посадковий модуль скеровувався туди. Він самостійно обчислював власну траєкторію та виправляв похибки. Слід було лише навчитися координувати свої рухи, щоб зловити почок світла і направити до пункту призначення. Але система проста в користуванні. Між уроками змивання в туалеті і тестами по гамаках ми розмовляли про те, що робитимемо після закінчення курсів. Графік рейсів регулярно оновлювався і відображався на п'єзомоніторі в аудиторії, коли хтось його вмикав. Деякі рейси включають імена членів екіпажів. Декотрі з них я впізнав. Споміж них була тільки Трамбол. Дівчина, з якою я танцював і кілька разів сидів поряд у їдальні. Вона була виїзним пілотом і поза набирала екіпаж. Я мав намір приєднатися до неї. Проте розумні люди сказали мені, що виїзні рейси – це гайнування часу. Функції виїзного пілота полягали ось у чому. Він возив нові екіпажі до Брами-2. Це завдання виконують кілька п'ятимісних кораблів на регулярній основі. Вони беруть із собою чотирьох чоловік, Ось чому тільки потрібні були люди. А потім виїзний пілот повертається сам або з проспекторами, яких вони підібрали у Брамі-2, якщо такі є. Зазвичай там хтось буває. Команда, яка знайшла Браму-2, була нашим ідеалом. Вони зробили це ще й як. Брама-2 нічим не відрізнялася від першої, окрім того, що вона розташовувалася на орбіті іншої зірки. Там було не більше цінних речей, аніж у Брамі. Її все ретельно прибрали, окрім кораблів. Також Брама-2 мала менше кораблів, аніж ми. Там було близько 150 кораблів, а в основній старій сонячній брамі – майже тисяча. Утім, ці 150 кораблів були варті того. Також слід додати, що вони мали ширший діапазон пунктів призначення, ніж кораблі в головній брамі. Дорога до Брами-2 забирала 400 світлових років, тобто 109 днів у один бік. Чільною зіркою Брами-2 є яскрава блакитна зірка класу Б. Вважають, що це Алкіона, одна з плеяд, але щодо цього є певні сумніви. Насправді, то не справжня зірка Брами-2. Вона не становить орбіту великої зорі, а натомість є невеликою розжеврілою жаринкою червоного карлика неподалік. Також вважається, що цей карлик, можливо, постає далеким складником блакитної зірки класу Б, а разом вони утворюють подвійну зірку. Противники такої гіпотези стверджують, що це неможливо через різницю у віці двох зірок. Ця дискусія триватиме ще кілька років, і, можливо, ми дізнаємося правду. Дивним є те, що Гічі розташували пункт космічного зв'язку у районі настільки непримітної зірки. Втім, із Гічі пов'язано багато загадок, але це жодним чином не впливає на достаток команди, яка знайшла це місце. Вони одержують відсоток від усіх знахідок проспекторів. Не знаю, як у них йдуть справи, але я впевнений, що вже кожен з них заробив, по кілька десятків або навіть сотень мільйонів. Саме тому й не варто літати з виїзними пілотами. Не найкращий спосіб досягти успіху, а якщо щось знайдеш, то треба з усіма ділитися. Ми аналізували список майбутніх рейсів і довго обговорювали їх із позиції нашого невеликого п'ятиденного досвіду. Часто ми зверталися до гели Клари Мойлін за порадою. Все-таки вона вже двічі літала. Клара, стиснувши зуби, вивчала список рейсів та імен. «Терія Комора – гідний хлопець», – сказала вона. «Я не знаю, хто такий Пардук, але можна спробувати. Настійно нараджу летіти з Делореном. Вони обіцяють премію в мільйон доларів, але не вказали, що у них паскудна панель управління. Експерти корпорації встановили туди комп'ютер, який ігнорує селектор пунктів призначення гідші. Тому я не ризикнула. Ну і, звичайно, в жодному разі не подорожуйте в одномісному кораблі». Лоїс Форен запитала. «Якби ти була на нашому місці, що б ти обрала? Клара замислено насупилася, чухаючи свою темну ліву брову кінчиками пальців. «Можливо, стері. Чи з кимось із їхньої команди. Проте найближчим часом я не хочу літати». Я волів запитати, чому, але вона відвернулася від екрану і сказала. «Так, Ватаго, повернімося до занять. Запам'ятайте, вгору для малої нужди, вниз закрити і порахувати до десяти для великої потреби». Я пригостив Мішникова випивкою на честь того, що я пройшов курс управління кораблем. То була не перша спроба. Спочатку я вирішив пригостити випивку у Шері і полежати з нею. Але її десь не було. Тому я набрав номер Дена на п'єзофоні. Його здивувала моя пропозиція. «Дякую», – відповів він і додав. «Зробімо таким от чином. Допоможи мені віднести деякі речі, і я куплю тобі щось випити». Я спустився на поверхнище до його кімнати. Його кімната виявилася не кращою за мою. В ній нічого не було, окрім двох повних речових мішків. Тепер ти став проспектором, пробурчав мічников. Ще не зовсім, маю ще кілька курсів. Ну, однаково, ми сьогодні бачимося востаннє. Затра я вирушаю в політ із Тері камурою. Я був здивований. Ти ж повернувся десять днів тому. Тиняючись тут, грошей не заробиш. Я лише чекав на годячий екіпаж. Не хочеш погуляти на моїй прощальній вечірці у Тері о 12 -ій? Чудово, погодився я. Можна Шері теж прийде? Так, звичайно. Я гадаю, вона й сама прийде. Я тебе там пригощу, якщо не заперечуєш. А тепер допоможи мені завантажити речі. Ден зібрав разючу колекцію товарів. Я дивувався, як він примудрився запхнути їх у таку саму малюсіньку кімнатку, як і моя. Три Трикрамні сумки напхані напхом, голодиски та пристрої для їх щитування, книжкові стрічки і кілька справжніх книг. Я взяв сумки. На землі вони важили б більше, ніж я міг би підняти, кілограмів 50-60. Але у брамі, звичайно, це не становило такої проблеми. Складно було тягнути їх коридорами і маневрувати ними під час спуску. У мене були найтяжчі речі, а в Дена найбільші проблеми, оскільки він ніс речі, які мали незручну форму, і до того ж були крихкі. Ця вся тяганина тривала близько години. Ми дісталися якоїсь частини астероїда, в якій я доти не бував. Там стара жінка з Пакистану порахувала багаж, простягнула Деновій чек і поволокла речі коридором густо обвитим плющем. Ох, пробурматів Дене, ну дякую. Будь ласка. Ми пішли в бік спускової шахти, розмовляючи. На мою думку, Ден відчув мою допомогу і те, що необхідно навчитися спілкуватися з людьми. Напевне, тому він сказав. «На як пройшло навчання?» «Ти маєш на увазі курс, який я закінчив, але так і не навчився керувати тими бісовими кораблями?» «Звичайно», – роздратовано відповів Ден. «Цей курс не призначено для цього. Він просто дає загальне уявлення. В тебе ж є набір плівок». «Так, звичайно». Я отримав шість касет. Кожному з нас дали такий набір після тижневого курсу. Там були записані усі лекції, а також купа інформації про пристрої на панелях управління кораблів, які корпорація може встановити, а може й не встановлювати. Переглянь їх, порадив Ден. Якщо тобі не бракує здорового глузду, то ти візьмеш їх у політ. Та матимеш силу селену вільного часу їх переглянути. Більшість кораблів оснащено автопілотом. Було б непогано, відповів я, сумніваючись. Щасти. Ден помахав рукою і схопив шахтовий трос, не обертаючись. Зрозуміло, я прийняв його пропозицію щодо частування на вечірці, тим паче, що для нього це безкоштовно. Мені знову спало на думку пошукати Шері, але я вирішив інакше. Я був у невідомій частині брами. Звичайно шкарта карта залишилася в кімнаті. Я тинявся вздовж зіркових точок, розкиданих більш-менш спонтанно, і використовуваних на позначення тунелів, які тхнули пліснявою та пилюкою. Вони не були густо заселеними. Тут переважно проживали мешканці Східної Європи. Мова написів на стінах та вивісок, причеплених до плюща, що ріс повсюди, була мені невідома. Це був кириличний алфавіт, а також якась дивна писемність. Я підійшов до шахти, замислився на хвильку, а потім узявся за підйомний трос. Щоб не заблукати всередині брами, треба підніматися до валу на самісіньку гору. Та цього разу, діставшись до центрального парку, я несподівано для себе відпустив трос воліючи трішки посидіти під деревом. Насправді центральний парк – це не парк, а великий тунель, розташований недалеко від центру обертання астероїда, і його повністю віддали під зелені насадження. Тут були помаранчеві дерева, зрозуміло, звідки сік, і виноградні лози. Також там росли папороті та мох, але з незрозумілих причин не було трави. Можливо, через те, що тут садили лише такі рослини, які були чутливі до навколишнього світла, в основному сяйва блакитного металу Гічі а трави, яка використовувала б його для фотосинтезу, не існувало. Головною функцією центрального парку було поглинати вуглець і виділяти кисень. Згодом тут створили розсади в усіх тунелях. Також рослини трішки перебували сморід, принаймні мали це робити, і слугували за джерело їжі. Парк був завдовжки 80 метрів і вдвічі вищий, аніж я. Він був достатньо широким, щоб мати звивісті доріжки. Ґрунт, на якому це все вирощували, нагадував стару добру багнюку, як на землі. Насправді то був гумус, який виробляли з каналізаційного місива. У брамі кілька тисяч людей користувалися туалетом, але це було важко визначити з його зовнішнього вигляду чи запаху. Перше дерево, під яким я хотів посидіти, для цього не годилося то була шовковиця, під якою висіла дрібна сітка для того, щоб ловити ягоди. Я пройшов повз неї і далі по доріжці побачив жінку з дитиною. Дитина. Не думав, що у брамі є діти. Дитина була ще досить маленькою, мала не більше, як півтора року. Вона бавилася з великим ячим, який ліниво стрибав через низьку гравітацію і більше нагадував кульку. «Привіт, Робе!» Ще один сюрприз. То була гела Клара Мойлін. Я сказав без задньої думки. Не знав, що у вас є маленька донька. Це не моя. Це Кеті Френсіс. Іноді її мати дозволяє мені з нею гуляти. Кеті, це Роб Бродхед. «Добрий день, Робе!» Процвірінькала дівчинка, вивчаючи мене на відстані трьох метрів. Ви, друг Клари? Гадаю, що так. Вона мій інструктор. Не хочеш пограти у м'яча? Кеті припинила вивчати мене і чітко сказала, розділяючи кожне слово з інтонацією, як у дорослих. Я не хочу грати у м'яча, але принесу вам шість ягід-шовковиці, на які ви маєте право. Дякую. Я опустився на землю і сів біля Клари. Жінка сиділа, охопивши руками коліна, і спостерігала за дитиною. Вона дуже мила. Думаю, так. Важко судити тут не надто рясно дітей. Вона ж не проспектор. Я не жартував, але Клара приязно розсміялась. Її батьки здебільшого працюють у брамі на постійній основі. Але зараз її мати в рейсі. Багато хто з постійного персоналу теж літають. Можна витратити купу часу, щоб дослідити життя Гічі, а потім, з'являється бажання, запропонувати своє рішення цих загадок. Це небезпечно. Клара цикнула на мене. Кеті повернулась обережно тримаючи три ягоди, намагаючись їх не розчавити. В неї була смішна хода. Здавалося, вона не особливо напружувала м'язи стегон та литки. Вона ніби по черзі відштовхувалася стопами і плавно робила наступний крок. Помітивши це, я теж спробував так ходити. Виявилося, що це досить ефективно в умовах низької гравітації, але мої рефлекси постійно усе псували. Напевне, слід було народитись у брамі, щоб успадкувати цю звичку у природний спосіб. У парку Клара мала значно простіший і жіночіший вигляд, аніж на заняттях. Її брови, які надавали їй чоловічої сердитої подоби, тепер робили її обличчя приязним. А пахла вона так гарно, як завжди. Мені було дуже приємно з нею говорити, тим часом як Кеті витончено ходила навколо нас, бавлячись із м'ячем. Ми обговорювали місця, до яких навідувались, і виявилося, що ми завжди бували в різних місцях. Єдине спільне, що ми знайшли. Я народився майже в один день з її братом, який був на два роки молодшим. Ви любите свого брата? Я запитав, розпочинаючи порожню балаканину перед фліртом. Звичайно, він же мій менший брат. Але він близнюки, той народився під Меркурієм і Місяцем. Звичайно, через це має мінливу і похмуру вдачу. Мені здається, в нього буде важке життя. У парку ведеться відеоспостереження за допомогою п'єзокамери. Насолоджуйтеся перебуванням у нашому парку. Не збирайте квіти і фрукти. Дбайливо ставтесь до рослин. Ви можете їсти фрукти, які впали на землю ось у яких межах. Виноград, вишні – вісім ягід на кожну людину. Інші маленькі фрукти й ягоди – по 6 на кожну людину. Помаранчі, лайм, груші – по одній на кожну людину. Забороняється виносити граві із доріжок. Викидайте сміття в будь-які контейнери. Група технічного обслуговування Brama Corporation Мене менше цікавила його доля, а натомість я хотів запитати, чи вона дійсно вірила у цю маячню. Однак це було б не тактовно. Тим паче Гела Клара вела далі. Я стрілець, а ви, ви, звичайно, теж близьняки, як і Деві. Гадаю, що так, чим відповів я. Але я е, не дуже вірю у гороскопи. Це не гороскопи, а натальна астрологія. Перше забобони, а друге наука, розсміялася Клара. Бачу, ви цинік. Ну, гаразд. «Вірити чи не вірити – це ваша справа. Не конче вірити у силу гравітації, щоб розбитися під час падіння з 200-поверхового будинку». Кейт, яка сиділа біля нас, свічливо поцікавилася. «Ви сперечаєтесь?» «Ні, Люба». Клара погладила її по голові. «Це добре, Кларо, бо мені треба до вбиральні, а тут я цього зробити не можу». «Нам однаковий час іти. Була рада вас бачити, Рубе. Не сумуйте, добре?» Вони пошли по підручки. Клара намагалася копіювати дивну ходу дівчинки. Це мало дуже гарний і незвичайний вигляд. Того вечора ми з Шері завітали на прощальну вечірку, яку влаштував Ден. Клара теж там була. Вона здавалася ще гарнішою у сукні з відкритою талією. — Не знав, що ви знайомі з Деном, — сказав я. — Хто це такий? Мене Террі запросив сюди. Ходімо. Вечірка поступово перемістилася до тунелю. Я зазирнув у двері. Мене вразив простір приміщення. У Террі як у морі були дві великі кімнати вдвічі більше, ніж моя одна. Також він мав окрему справжню ванну, чи принаймні душ. Незле. сказав я захоплено, і почув, як хтось із гостей сказав, що Клара живе трохи далі в цьому такі тунелі. Це змусило мене змінити думку про неї. Якщо вона може собі дозволити фашенебельний район, що вона досі робить у брамі? Чому вона не повернулася додому, щоб витрачати свої гроші і тішитися життя? Чи навпаки? чому замість ошиватися в брамі, отримуючи платню помічника-інструктора, якої вистачає лише на оплату проживання, вона знову не полетить шукати щастя. Але мені не вдалося її запитати. Того вечора вона танцювала переважно з теріакоморою та членами екіпажу, який мав вирушати в рейс. Я втратив Шері з уваги, аж раптом вона сама підійшла до мене після повільного, практично нерухомого фокстроту зі своїм партнером. Це був молодий чоловік, фактично хлопчик. На вигляд він мав Приблизно 19 років. Здавалося, я його десь бачив. Засмаглий з волоссям майже світлого кольору і жмутком бакенбардів, які росли у формі дуги під підборіддям. Він не прибув із землі разом із нами і не був у нашому класі. Проте я його десь таки бачив. Шері познайомила нас. Робе, ти знаєш Франциско Херрейру? Не думаю. Він із бразильського крейсера. Відтак я згадав. Він був одним з інспекторів, які коперсалися в запечених шматках м'яса у тому понівеченому кораблі, який ми бачили кілька днів раніше. Згідно з його стрічками на рукаві, він був бомбардиром. Члени екіпажу крейсерів іноді тимчасово виконують обов'язки поліціянтів у брамі. Інколи вони також ходять у відпустку. Коли ми тільки прибули на браму, він був на черговій ротації. В цей момент хтось поставив касету з хорою, і після танцю, трохи захекавшись, ми стояли поряд із Херерою, спираючись у стіну, і намагаючись не заважати іншим учасникам вечірки. Примітка. Хора – народний румунський танок. Я сказав йому, що бачив його біля розбитого корабля. Так, пане Бродгет, пригадую. Важка робота, бовкнув я, щоб хоч якось підтримати розмову. Правда? Гадаю, він випив достатньо, тож сказав мені правду. Ну, пане Бродгет, мовив він задумливо. Відповідно до технічного опису, та функція називається пошук і фіксація. Та не завжди так жорстко. Поза сумнівом, ви навдовзі теж вирушите в політ, а коли ви або хтось інший повернеться, я перевірятиму кишені екіпажу, зважуватиму, мірятиму і фотографуватиму все, що є на кораблі. Це робиться з метою запобігти контрабанді цінностей з корабля та брами, без виплати корпорації її частки. Потім я реєструю все, що знайшов. Якщо ж нічого немає, то у формі записую «дані відсутні». Інші члени екіпажу з іншого крейсера відібрані навмання, чинять те саме. Тому двоє з нас пхатимуть носа у ваші справи». Це звучало не дуже весело, але й не так погано, як здавалося спершу, про що я й сказав. Хереро усміхнувся, показавши маленькі, ідеально білі зуби. «Якщо це проспектор на кшталт шері чи гели клари, Он вона стоїть. Це досить не і навіть приємно. Утім, обшуковувати чоловіків нецікаво, пане Броудхед, особливо, якщо це трупи. Ви колись опинялись?» У компанії п'ятьох незабальзамованих трупів, які пробили в цьому стані близько трьох місяців. Так трапилося на моєму першому кораблі, який мені довелося перевіряти. Гіршого видовища я не бачив. Згодом повернулася Шері і почала наполегливо запрошувати його на танець. Вечірка тривала. У брамі часто організовували вечірки. Виявилося, що ми ще не стали частиною спільноти, бо були новачками, але ближче до випуску ми знайомилися з людьми. Також організовували прощальні вечірки, а також вечірки на честь повернення екіпажу, але останніх менше. Навіть коли екіпаж повертався, не завжди була причина святкувати. Іноді кораблі так довго перебували в польоті, що втрачали зв'язок з усіма друзями. Інколи проспектори, яким пощастило знайти щось, не хотіли більше мати нічого спільного з брамою і намагалися якнайшвидше звідти сшитися. З очевидних причин не було змоги влаштувати вечірку, тому в палатах інтенсивної терапії в термінальному шпиталі це заборонено. Проте в нас були не лише вечірки. Треба було вчитися. До кінця навчання ми мусили стати експертами з керування кораблем, методики виживання та оцінки товарів. Я не міг назвати себе експертом. У Шері справи йшли не гірше. Вона погано засвоїла курс керування кораблем і мала око вправне на деталі, що дуже допомогло б їй під час поцінування цінностей, які вона може знайти. Утім, курс виживання Шері так і не вдалося засвоїти. Готувати її до випускних іспитів було просто нестерпно. «Так, – говорив я, – це зірка класу F із планетою, яка має восьмиточкову поверхню G, частковий тиск – 130 мілібар, середня температура – 40 градусів на екваторі. Що ти вдягнеш на вечірку? – Шері відказує у звинувачувальному тоні. «Це занадто просто, точнісінько, як на Землі. – Яка відповідь Шері? – Вона інстинктивно чухає під грудьми і нетерпляче крутить головою. – Нічого. Тобто поки спускатимуться буду з кафандрі, а внизу – розгулюватиму в бікіні. Графік призначень та звільнень. Підготував офіцер корабля США Маяк Один. У тимчасовий патруль для виявлення контрабанди та дотримання лояльності заступають такі офіцери та члени екіпажу. Лінкі Мічман. Маско Казимір. Перший офіцер штабу бригади. Мірар Лорі С. Другий сержант. 2. Офіцери та члени екіпажу, котрим дозволено піти у відпустку до брами на 24 години для оздоровчого відпочинку. Грайсон Кейті – молодший лейтенант. Гарві Іван – контр-адмірал. Глеб Каррел – перший сержант. Гол – у Френк Молодший – перший сержант. 3. Усім офіцерам і членам екіпажу, незалежно від національності та обставин, Забороняється вступати в будь-які суперечки з офіцерами і членами екіпажу інших патрульних крейсерів та розголошувати конфіденційну інформацію будь кому. За порушення винні особи будуть позбавлені відпустки до брами із застосуванням інших покарань згідно з рішенням суду стосовно порушника. 4. Тимчасова служба у брамі це привілеї, а не право. Якщо ви бажаєте мати ці привілеї, їх треба заслужити. Підготував командир корабля США. Капітан, Маягос, Дурепа, ти помреш через 12 годин. Зимні умови передбачають звичні закони біології, а це, своєю чергою, передбачає наявність патогенних бактерій, які можуть занапастити тебе. Добре, Шері горбиться. Тоді я буду в костюмі, поки не перевірю, чи є там якісь патогенні бактерії. Як саме? За допомогою бісового набору, дурню, кричить Шері по похапцем, каже, не даючи мені розкрити рота. Тобто я візьму, е, витягну диски базового метаболізму з морозильної камери і активую їх. Я пробуду на робіті 24 години, поки вони не будуть готові. А внизу на поверхні я проявлю їх та вважаю за допомогою С-44. С-33. С-44 не існує. Добре. А ще візьму з собою набір стимуляторів антигенів. Тому у випадку дрібних проблем із мікроорганізмами я введу собі порцію антигенів і матиму тимчасовий імунітет. «Гадаю, нормально», – відповів я, сумніваючись. Звичайно, на практиці їй не доведеться це все пам'ятати. Шері може прочитати інструкції на упаковці, дивитись навчальні касети, або, що буде взагалі ідеально, вона полетить із кимось, хто вже літав і розуміється на цьому. Проте може статися щось непередбачуване, коли їй випаде викручуватися самотужки. Це якщо не брати до уваги, що їй ще складати випускний іспит. Що ще, Шері? Як звичайно робе? Невже треба йти по всьому списку? Ну, гаразд. Радіорелейна станція, запасний акумулятор, геологічний набір, раціон їжі на 10 днів. До речі, я не збираюсь їсти нічого, що знайду на планеті, навіть якщо біля корабля буде Макдональдс. Ну і запасну помаду та гігієнічні прокладки. Я чекаю. Фері Мило усміхається і теж витримує паузу. Як щодо зброї? Зброї? Так, чорт забирай. Якщо там умови наближення до земних, то може бути і життя. Дійсно. Так. Ну, звичайно, я візьму зброю, якщо треба буде. Але зачекай. Спочатку я перевірю, чи є в атмосфері метан, використовуючи спектрометр для щитування з орбіти. Якщо там не буде слідів метану, то не існуватиме й життя. Тому хвилюватися нічого. Там може не бути савців, але хвилюватися варто. Як щодо комах, рептилій, кузюбрів. Козюбрів? Слово це я щойно вигадав щоб описати форму життя, про яку ми жодного разу не чули, але яка виробляє метан у кишківнику та їсть людей. Звісно. Добре, я візьму особисту зброю і 20 патронів із наконечником із м'якого металу. Запитай ще щось. Ми продовжили іспит. Почавши екзаменувати мене, зазвичай у таких випадках ми говорили щось на кшталт «Ну, можна не хвилюватися, бо будеш там зі мною», або «Посілий мене дурнику». Але краще такого не казати. Попри все, наш клас успішно склав іспити. Я, шері, усі форенди, інші земляни, які прибули в нашій партії, та ще шестеро чи семеро осіб із різних місць, організували випускну вечірку. Не запрошували чужинців, але наші інструктори не вважалися за таких. Усі вони також прийшли привітати нас. Клара з'явилася останню, хутко перехилила чарку і всіх розцілувала чоловіків і жінок, навіть фінського хлопця з мовним бар'єром, який отримував усі інструкції на касетах у нього точно будуть проблеми. Корпорація має касети усіма мовами світу. І якщо їм бракує діалекту, яким ви розмовляєте, то вони роблять комп'ютерний переклад на основі найближчого аналога. Для розуміння курсу цього достатньо. Але згодом починаються проблеми. Екіпаж, який не знає вашої мови, не прийме вас належним чином. Бар'єр заважав хлопцеві вивчити іншу мову, а у брамі не було жодної людини, яка розмовляла б фінською. Вечірка відбувалася в тунелі на троє дверей від наших кімнат з кімнат Шері Форондів та моєї. В обидва боки. Ми танцювали і співали до пізньої ночі, поки дехто не почав розходитися по кімнатах. Потім ми, напившись пива і накурившись, набрали перелік доступних рейсів на п'єзомоніторі. Розклали карти, щоб визначити, хто перший буде вибирати. Я переміг. Аж раптом щось прострельнуло в моїй голові. Я не протверезів, ні. Я досі почувався радісно і всередині розливалось якесь тепло. Я був відкритий до всіх і був готовий сприймати усі особисті сигнали. Проте, котрий з відділ моєї свідомості оприявнився, пара тверезих очей зазирнула в майбутнє і дійшла висновку. «Ну, – промовив я, – напевно, я зроблю свій вибір дещо пізніше. Все, за ти наступний. Зроби свій вибір». «3109», – сказав він швидко, – «Форенди вже давно ухвалили рішення на сімейній нараді». «Дякую, Робе». Оголошення Джуліт Рунальд Кам залишив браму десь торік. Якщо у вас є якась інформація про нього, повідомте його дружині Аннабелі у посольстві Канади, Тарзіс Марс, на вас чекає винагорода. До уваги виїзних пілотів, яким уже вкотре щастить. Ваші гроші мусять працювати на вас, поки ви в рейсі. Інвестуйте кошти у взаємні фонди, акції зростання, землю та інші можливості. Проконсультуємо за помірну плату. Телефон 88301. Для тих, хто вирушив у тривалу подорож на Одинсі, 50 годин порно за 500 доларів. На будь-які смаки. Можливе замовлення. Також потрібні моделі. Телефон 87108. Я віддав йому свій нерозважливий п'яний вибір. Він нічого мені не був винен. То був одномісний корабель, і я не полетів би на ньому за жодних обставин. Тому зараз тут не було жодного корабля, який я б міг би обрати. Я усміхнувся Кларі й підморгнув. Вона кілька секунд здавалася серйозною, а потім теж підморгнула, зберігаючи серйозний вираз обличчя. Було видно, що ми зрозуміли одне одного. Не варто обирати жоден корабель. Найкращі судна порозбирали ті, хто вже літав, та постійний персонал щойно їх оголосили. Шері обирала п'ятою. Коли настала її черга, вона одразу глипнула на мене. «Я полечу на цьому тримісному кораблі, якщо знайду екіпаж». «Ну що робе? Ти полетиш зі мною?» Я гигикнув. «Шері». Мило, але розсудливо промовив я. Жоден досвідчений пілот не згодиться на це. Це броньований корабель, тому він може полетіти куди завгодно, хоч і до хріна наруги. А на панелі управління забагато зеленого. Звичайно, ніхто не знав, що означають ці барви, але на курсах ходив такий забобон, що надмір зеленого кольору означає дуже небезпечний рейс. Це єдиний приступний тримісний корабель, до того ж із премією. Я не поїду серденько. Запитай Клару. Вона довго літала, і я дослухаюся її думки. Я запитую тебе, Робе. Ні, я почекаю чогось кращого. Я не хочу чекати, Робе. Я вже говорила з вілою Форенд. Вона згодна. У найгіршому випадку візьмемо будь-кого. Відповіла Шері, зиркнувши на хлопця з Фінляндії, який п'яно посміхався сам до себе, спостерігаючи за графіком польотів. Але ми ж обіцяли одне одному, що полетимо разом. Я заперечно похитав головою. Як хочеш, можеш гинити тут. Розізлилася Шері. Ти і твоя подружка просто буягузи. Мої внутрішні тверді очі глянули на Клару, яка стояла із кам'яним виразом обличчя. Дивовижно, але я зрозумів, що Шері мала рацію. Ми з Кларою поводились однаково, і обоє боялися летіти.